Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Uppslaget till våra poddar får vi på olika sätt. Ett sätt är förstås att ni som lyssnar på oss skriver till vår adress lyssna Essay och ger oss uppslag till programinlägg vad vi ska hitta på. Men ett annat är ju helt enkelt att vi tittar i våra bokhyllor och ser vad vi har och tar med oss det. Och nu Bengt har du tagit med i några årgångar av folkminnen och folktankar. En tidskrift som kom, ja, vad var det nu mellan 1914 och 1944 och i en av dem så sa du till mig här innan så finns det en artikel av Lars Levander mål, månadsnamn i Dalarna och i en annan som är från 1940 så finns en artikel av Helmer Olsson vår halvårets månader i västsvensk folktradition och det här det var någonting som vi kunde prata om tyckte du. Mm. Jag tyckte att det har sammanhang med årstiden vi befinner oss i- för att när man träffas, vad är det man pratar om framförallt? Jo, det är ju vädret. Och eh, båda de här artiklarna i Folkminnen och Folktankar- de innehåller en folkdiktning i det lilla formatet- som man skulle kunna kalla illasinnade vårvintermånader- mm. Det är ett känt faktum att de traditionella vädermärkena ofta personifierar olika kalenderlagar. Just i februari-mars så har man till exempel sagt Mattias ska vattna hönsen och april oxen. Och vet man inte vad det syftar på så kan det ju verka helt obegripligt. Men det finns en längre form som förklarar vad det handlar om. Om hönsen kan väta näbben i takdroppet på Mattiasdagen den 24 februari. Ja då ska oxen kunna dricka ur bäcken i april. Och det har man dragit ihop till. Mattias ska vattna hönsen april oxen. Ett ångermanländskt vädermärke som då handlar om längre fram i vår. På våren, det är ett märke som låter så här. Valborg fryser om hälen, Erik om tårna och Jakob om hela foten. Och med det vill man ha sagt att det är risk för frostnätter på Valborg. Och Erik den 18 maj, då kan det också bli kallt. Men särskilt på Jakob och då är man ju faktiskt mitt inne i sommaren 25 juli, men i Ångemaland så menade man att det kunde vara frost då också. Och det uttryckte man då med att Valborg eh, fryser om hälen, Erik om torna och Jakob om hela foten. De här sätten med personifikationer de finns också om månaderna. Och det som gör de här talesätten är intressanta det är att vi ofta då möter de gamla månadsnamnen. Januari kallas för tor, Torsmånad. Februari för Göja eller Disa längre norrut i Sverige. Mars har behållits i vanliga namn men April det har blivit en kvinna och heter Aprilla. Och I de här talesätten som vi ska titta närmare på idag- klagar en av månaderna. Den skulle vilja vara kallare. Den skulle vilja kunna sätta skräck i både folk och fä. Och exempel på hur det kan låta, det finner vi i både Lars Levanders och i Helmer Olssons artikel. Och då börjar vi med Lars Levanders månmånadsnamn i Dalarna. Där kan man läsa: I hjärna finns upptecknat vad aprila skulle ha sagt. Om jag hade makt som jag har mod skulle jag vara så kall så grisarna skulle klaka, det vill säga frysa inne i suggan. Och i en upptäckning från Rättvik säger Aprila, om jag vore som syster Disa så skulle jag låta frysa ihjäl både killingar och grisar. Och från Lima så kommer ett annat illa sinnat uttalande. Om jag hade lika stor makt som syster Disa skulle jag skärpa ut ögat på geten på vattenvägen. Ja, här är då syster Disa månaden februari. Och det här sista, att månaden skulle vilja vara så kall så att den kunde skärpa ut ögat på geten på vattenvägen. Det har jag grobblat över vad det kan vara. Och jag har kommit fram till att det, meningen är alltså att månad, det skulle vara så kallt där ute i, i, i kylan så att eh, ögat på geten skulle frysa bort när geten är på väg för att vattnas. För att eh, på vintern så tog man ju ofta ut boskapen och då hade de en, en liten upptrampad väg i snön till kanske en eh, vak i en sjö eller något annat ställe där man kunde vattna boskapen. Mm, de är rätt rogiga de här faktiskt tycker jag. Aha. Vi ska gå över och se vad Helmer Olsson har för exempel i sin artikel. Hans exempel är Alla från Halland. Och där skriver han så här att April språkade med Göa och sa "Göa Göa, du goa Göa, Hade jag så god makt som du så skulle jag frysa kalv i ko och gris i so och katta på brandjärn. Han skriver också att det sker ibland en förskjutning av månaderna så alltså att februari sa: Om jag hade makt som torre bror min, så skulle jag frysa kalv ur ko och gris ur so och käring fast vid omväg. I halmattrakten fick ramsen följande lydelse: Odo Samars. Om jag hade makt som tor, min bror och Göa, min syster så skulle jag frysa kalv i ko och gris i so och kärring i hällan min med femtan skinnkjortlar på. Ja, här är då tor eller Torre namnen på januari och Göa, det är februari. Och jag tycker de här ramsorna, de är ganska härliga exempel på de vilda överdrifter som man kan finna i folkhumorn. Det är ingen hejd på hur kall mars skulle vara om man hade samma makt som januari och februari. Inte nog med att han skulle frysa ihjäl den ofödda kalven och griskultningen som ligger varmt inne i kon och suggan och väntar på att bli framfödda. Han skulle också frysa fast kärringen vid den varma ungshällen även om hon har satt på sig 15 skinnkjolar för att hålla sig varm. Och om man letar i våra folkminnesarkiv, då hittar man många exempel på vad den illasinnade vår-vintermånaden skulle vilja ställa till med. Det här är ett sådant exempel. Det är en upptäckt från Västergötland och då låter den så här: Mars säger: Om jag hade samma styrka som min syster Göja, så skulle jag låta grytan koka vid den ena kanten och frysa vid den andra. Ja, här får man väl tänka sig då att. Angreppet Köldangreppet det kommer från sidan. Mars attackerar med sin kyla en kokande gryta och får den del som är närmast honom att frysa till is samtidigt som innehållet fortfarande kokar och bubblar i den bortre kanten. Och I en upptäckning från norra Västmanland är det Aprila som talar och här har månaden mars fått namnet Broder Mas. Och då lyder det så här, om jag vore som syster Göja skulle jag snöja och aldrig töja. Och om jag vore som broder Mas skulle jag lägga mången ko till As. Men jag, Aprila, kommer så sent och sällan så jag får knappast svina till gnälla. Ja, Aprila vet att hennes köldagrepp, de är inte av det slaget att djuren behöver vara oroliga. Så att de får knappt svinen att gnälla. Och om vi vidgar det geografiska perspektivet så finner vi att yttranden som har lagts i munnen på sådana här personifierade månader, de har varit kända i en stor del av Europa. De finns i alla Sveriges grannländer. I Norge så säger Göja, februari. Om äg kom så tidlig som han törrebror, det vill säga januari, skulle äg frysa topp. Manåg trä, folk och fä och barnet i mors liv, men hos syster solmöj ligger mäg i vägen. Och då är solmöjet norsk kvinnonamn och Syster solmöj i Ramsan det är namnet på solen som har börjat lysa starkare under februari. En finlandssvensk svensk upptäckning innehåller också detaljen att solen sätter stopp för vintermånadens hotelser. Så här lyder den. Mars sa det åt januari Om jag skulle vara i ditt ställe Så skulle jag vara så sträng Att jag tog fålen ur märren Men nu tar solen makten av mig om dagen Och den där halländska ramsan Eller det var ju faktiskt flera från hallan Som du läste Kristina De är ganska lika de som har dokumenterats i Danmark Och det ligger nära till hans att anta Att de är från den tid då hallan var en del av Danmark och ett gemensamt drag i dem det är att rimmen kommer tätt. Så här heter det en gyllensk upptäckning. Februar, Göja och Mars möttes på Österild klitt. Då säger Mars till Göja. Hade jag makt som du skulle jag frysa kalv i ko och mand till lo i ett par lappet träsko. sko. Mannen skulle frysa så kall att det bara blev lo, ludd, kvar av honom. Vi tar ett sista exempel från finsk kalendertradition. Där säger april till februari i en fri översättning då. Om jag hade makt som du så skulle jag frysa fölet i stoet och kärringens händer i degen. Men det kan jag inte för det rinner från ena ögat. Det som rinner är snön som håller på att tya bort. Men jag förstår inte riktigt meningen med de här. <laughs> Nej alltså jag tycker ju att de är väldigt intressanta För att de är De måste vara väldigt gamla till att börja med Och <hör> eftersom de här namnen Är från en äldre tid Det var innan alltså Alla våra nuvarande månadsnamn hade slagit igenom Men går man till gamla kalendrar Så kan man till exempel hitta just namn som månad på februari och sådär Så att en gång i tiden var –var ja, de här personifikationerna av månaderna– –de var rätt så välkända. –Var ett sätt att hålla reda på årets gång kan man tänka ja, sig. –Ja, och sen så tror jag också att– eh, –det här speglar en slags längtan efter vårvärme och så ja. där. –Så att eh, man, man uppfattade de här månaderna– –som rätt fientligt inställda till människorna. –Och eh, låter månadsramsorna då uttrycka det– va? att eh, mars, alltså då kunde det liksom bli köldknäppar och då var det liksom mars ville inte ge upp utan ville liksom sätta människorna mm. på plats. Och det här är inte bara något som har funnits i Norden? Nej alltså jag är med i ett nätverk som heter The Ritual Year och jag har skickat ut alltså en rundfråga på engelska och just nu när vi spelar in det här programmet så, så duggar svaren in från kollegor runt om i hela Europa. Och det visar sig att det här är en tradition med personifierade månader som är illasinnade. Vill oss människor illa och vill framförallt alltså eh, göra det så kallt så att det händer hemska saker. Den traditionen har varit väldigt utbredd. Och de här ramsorna som åtger vad vintermånader säger, de finns alltså då upptecknade väldigt många i Estland till exempel- och de estniska de är väldigt lika de finska så att eh, det heter till exempel ofta där att eh, det ska bli så kallt så att eh, bondhustrens händer fryser fast i degen när de håller på att degen liknande ramsor finns från Lettland, från Ryssland Vitryssland eh, så långt ner i sydost som i Bulgarien och det verkar alltså som att överallt i Europa så har Bondbefolkningen roats av den här tanken att mars eller april gärna skulle ha velat vara kallare för att kunna tävla med januari och februari. Men de har tvingats ge upp sina planer. Vårens och värmens ankomst går inte att hindra, även om det kan bli tillfälliga bakslag. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som vi kan prata om i Folkminnespodden. Och då skriver ni till lyssna snabela folkminnespodden.se. Och folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening.